Hallå. Spelar in eller? Nu. Men det går ju. Aha. Hej och välkomna. Eller vad fan, Cheven Jätten. Tja, tjo, hej, hallå allihopa. Jag vet inte hur man presenterar en podcast så därför säger jag alla möjliga. Så får ni välja själva vilken ni lyssnar på. Men det här är alltså min podcast här på SNESFOL, the Podcast som startar idag och kommer fortsätta hela månaden ut. Det är 3 maj, 17 maj och 31 maj. Varje avsnitt kommer att fyllas tillgängligt på iTunes, Youtube eller Soundcloud- Lite överallt och vara 15 minuter långt innehålla ett tema och en gäst. Kan det bli enklare? Nej. Och om ni inte vet vem jag är nu eller vad jag gör så sök upp mig på Facebook, Twitter eller Instagram. För där finns jag och gilla och följ mig. Så kommer det här bli jättebra. Så nu kör vi igång. Det är en sån ära att kunna presentera den här gästen. Han har fått in en ny kultur i svensk tv. Han är kung i kanal 5 tillsammans med sin kompanjon. Han är den enda som pratar snabbare än du tänker och han är den som mest fotosmile vecker mest frågor. Jag ger det tunga F i fil på Fredrik. Fredrik Wikingsson. Underbart. Uh, tunga också, ja. Jag tror att rent, rent så här, fysiologiskt så tror jag att Filip kanske klockar in på något kilo mer än jag. <laughs> uh, och så tänker jag, jag låta det förbli. För jag, jag, är en jävla, jag håller på att bli en jävla form alltså. Har du på att träna? Jag försöker springa lite igen. Jag tror att jag har i grund och botten en ganska bra löparkropp som jag har misskött på olika sätt genom åren. Men nu så tänker jag att den ska få chansen ändå. Jag tycker om att ah, vad fan, det är ju jävla kick och röra på sig. Alltså. Det, så är det bara. Och, eh, man blir så jävla slöv om man har mycket jobb och sådär. Så har man barn och det är, mycket, så här, det är mycket att orka. Och då får man lite mer energi av att försöka hålla sig igång. Så enkelt är det. Men det jobbiga är inte liksom att träna. Det är jobbiga är att ta steget till att komma dit. Det har alltid varit... Ja, ja, jag vet. Om det räcker med en förkylning för mig så är jag tillbaka på noll och då är, då är det hopplöst. Så jag blir väldigt ofta förkyld också. <laughs> det är någon, det är som han som rullar stenen upp för en kulle och så rullar den ner igen. Det är precis vad det är. <laughs> Men har du inte tränat innan? Eller har du varit rätt hård festare? Vad har jag hört i alla fall? Ja, alltså, jag har alltid gjort, gjort så här punktinsatser. Jag minns ett tag så gick jag nästan bara morötter som någon jävla Steve Jobs-figur. Jag käkar hälsosamt för att... För att jag levde så destruktivt i övrigt. Så då köpte jag bara morötter. Så bodde jag i en jävla studentkorridor. Fast jag inte pluggade. Så att jag eh, hängde med en massa studenter. Fast jag var typ arbetslös arbetslöreläravikarie själv som festade för mycket. Jag hade bara morötter i kylen. Och i frysen ställde jag in mina jumpaskor. För att de var så jävla gamla och lukta så illa. Så jag tänkte att de, bakterierna skulle dö om de stod i frysen. Och eh, det gjorde de säkert. Men, men eh, all eventuell kemi mellan mig och mina grannar dog också samtidigt. De tyckte de om det där. Men jag har en fråga här nu då. Som jag sa. i var en annan gay med. Du har den mest veckan fotosmagnet. Vad kommer det ifrån? Jag önskar att det fanns någon bra historia där, men sanningen är att något ska man göra. Det är... Jag har blivit fotograferad mer i livet än vad jag trodde jag skulle bli när jag kanske var 20. Då hände det inte att man tog så mycket kort, liksom. Har den med så länge? Min eventuella fotomin har nog tillkommit i, i takt med offentligheten, kanske när jag var 30. Liksom. Ja. Um, uh, och, och det har, Jag vet inte fan, jag, det blir någon slags... Um, man man tillskansar sig alltså, vissa sådana här reflexer helt enkelt. Då man hamnar under vatten då kämpar man för att komma upp och du vet sådär. När jag får en kamera fram mig då hamnar jag i min jävla fotomin. Det är för att jag, jag orkar inte vara kreativ där. Man, när man, man får frågor i intervjuer och sånt då kanske man försöker tänka till och svara någonting som man inte har svarat förut. Men det går liksom inte att hitta på nya fotominer det får bli det där. Jag, jag skiter i vilket. Ja, för den är väldigt, Den sticker ju ut väldigt mycket jämfört med Filip. Då han är ju lite mer. Men Filip är för trött för att anstränga också. Han står ju bara där som en jävla zombie. <laughs> ja, det kanske är därför. Direkt ofint, det. Ja, precis. Jag har lite frågor som jag tänkte ställa till varje gäst i det här programmet. Och mm. det är för att få en bild av... Många vet säkert vem du är och vad du gör, men man har inte fått liksom en bild av vem personen är. Och det tänkte jag att vi ska göra genom att Genom din mobiltelefon för det är, liksom, det är ju liksom det personligaste som finns. Folk är lite som att rör mig, slå mig, spotta på mig, men med mobilen, den ger du fan i. Mm. Så där tänkte jag ställa lite fråga om din mobil så får vi se vad du är för någon slags liksom person där igenom. Ja, okej, okay, sure. kör. Har du lösenkod på den? Jag har precis skaffat det. Jag, i nästan alla år har jag inte haft det och sen så var det någonting tappat bort sin mobil och det var någon slags katastrof för oss så tänkte jag du gjorde, gjorde jag det. Jag kanske haft det i två månader bara. Jaha, ja, men du är inte rädd att tappa den och så är någon som hittar alla dina kontakter, arbeten och... Nej, nu har det bara blivit så att jag har lösenekål. Jag vet inte riktigt varför jag har det. Men, men jag bryr mig inte, det finns inget konstigt i min telefon riktigt. Det finns, jag vill inte bli av med den för att det är bekvämt att ha den. Det finns ingen uppsjö av dekadens i den. Eh, vi har fråga nummer två. Jag, jag tror jag kan svara på den här frågan redan, men har du organiserat upp dina appar i så här olika mappar? Och, eh, har du mycket så här, spel eller mer verktyg och grejer i jobbet? Ja, jag körde ganska mycket spel precis i början när man liksom, när nyhetens behag fanns som man tyckte det var kul och sådär, men nu spelar jag spela nästan ingenting. Eh, så det, det finns liksom, det är inte så mycket mappar, det är inte så mycket verktyg. Du vet, I början hade man vattenpass och man hade vet, sånt där och tyckte att det var speciellt och så man hade aldrig använt det. Så att, nu ligger de en skärm långt, långt bak, men det finns ingen, det finns ingen organisation i det. Nej, precis. Det är någon, slags kyrko, det är någon slags app appkyrkogård längst bak i min telefon. Skärm nummer 9 eller nåt Ja, så det är inte jättemycket ordning då. Nej, nej, men jag har ju väldigt bra koll på vilka som är på de två första. Liksom att Vine låg ett tag på den första skärmen. Men så känner jag att Vine är inte riktigt grejer. Fast det kommer aldrig bli någonting för mig. Så då hamnar den på skärm nummer två istället. Och vi plats med Skype exempelvis. Så att jag, de första två har jag koll på. Och sen är det bara kyrkogård. Eh, fråga nummer tre. Vilket är det vanligaste SMS:et du skickar iväg? Ring när du vaknar. Så jag skickar till Filip nästan varje dag. Jag skickade väl det för 10 minuter sen till honom också. Han, såg, han bor ju så, i Los Angeles. Ja, ja, han bor i Los Angeles så det är ju 9 timmars skillnad så att då skickar jag det vid tre tiden så är det klockan sex på morgonen där så läser han det vid sju och så ringer han i bästa fall. Medan min arbetstid fortfarande pågår i sämsta fall när jag är mitt i middagen hemma med min familj och då oftast är det väl så. Jaha, jag ja, det är meningssättet på det här, liksom. Sorry, jag blir 10 minuter sen eller någonting. Ja men jag är fan nästan, ja, jag, jag hatar att vara sen. jag försöker verkligen undvika det och jag är ganska bra på varje i tid också. Okej. Ja, och eh, sen har vi den här, vem ringer du oftast? Är det Filip eller din fru? Ja, min fru ringer nog inte så ofta, det är nog mest, mest i henne, men fri, ja, det är nog Filip tror jag. Det är det? Ja men det blir så jävligt, det är liksom, det är alltid något att tag i varje dag liksom, jobbmässigt vi Skypegar ganska mycket också men det, är, det blir Filip jag är lycklig för att han har blivit helt bra på att komma upp på morgonen så att han ringer mig faktiskt ganska ofta i halv sju på morgonen Los Angeles tid vilket jag måste faktiskt beundra honom för för att det var han inte kapabel till för några år sedan. Men hur mycket jobbar ni ihop genom Skype dagligen? Ja men det blir det. det är ganska mycket. I och med att vi har produktionsbolag nu också så blir det ganska mycket förutom våra egna program så är det ganska mycket man spånar på nya idéer som ska säljas in till olika kanaler och sådär så det är ganska mycket. Vi snackar nog liksom åtminstone någon timme per dag via Skype. Men han är där borta hela tiden, ni träffas inte så här veckovis eller? Ja men han, nu, nej, han kommer liksom hem stötvis så kan han vara hemma i tre för en månader ju. Och då ses vi varje dag då är det ju kontorstid och alltihopa. Men, men nu när det är liksom lite off-season då är det nog mer bara skype så där. Vem ringer dig oftast? Är det Filip eller din fru? Jag tror att det är Filip såklart, det, jag läste, det är inte så spännande svar, men i och med att han är den som vaknar, om man nu går in på teknikaliteter, han är den som vaknar. Så det är alltid han som ringer mig nästan. Eh, om jag har sista frågan med telefonen, bara, genomsnittet som en person mm. kollar, alltså sin mobil varje dag, det är 150 gånger. Mm. Drar du upp eller ner den statistiken? Jag tror jag drar upp den, tyvärr alltså. Jag tror att jag säkert drar upp den, jag är säkert upp i 200. Men är det jobb eller är det liksom det här att, nej men nu måste jag kolla Twitter. Nej, jag... Nej, det är bara ren liksom... Uh... Jag måste ingenting, men jag, jag bara gör det ändå. Det är ja. inte, jag är inte ens nyfiken när jag gör det, det bara händer. Det har, det har blivit en helt ny liksom, mekanism i kroppen som jag verkligen... Nu får komma forska på det här. Jag, jag kan inte motivera det för mig själv, men jag rör ändå upp det. Det är väl liksom en, en önskan om att bli underhållen, liksom. Ja. Det är det som driver i allt i form av sociala medier. Den, den liksom diffusa drömmen om att man ska få en liten, liten kick. Ja, Att man är så man är nästan uttråkad. Man kan ju knappt kolla på tv eller göra någonting utan att. men jag måste bara. Nej, ja, men det är hemskt. Alltså jag, så jag, igår satt jag kolla på Game of Thrones som är men söndagens avsnitt. Och det är. Jag, jag tror jag kollade liksom telefonen med telefonen 20 gånger under de avsnitten. Och det var ganska bra avsnitt i båda serierna. Man kan inte låta bli ändå. Det, det, tar, ju ner, det tar ju ner upplevelsen. Det, är, det där är väldigt speciellt. Ja, men Vad beror då? Är det man stressad eller är man bara liksom. Ja, oh, kanske så. Nu ska jag till New York i fyra dagar. Jag, jag, jag ska göra någon slags embargo mot mig själv där. Liksom. Att, att, eh, att man stänger av dataroamingen som man inte kan uppdatera. Så får du, liksom, det får liksom. man kolla när man kommer till hotellrummet helt enkelt. Nu är det så här veckans tema. Mm. Det är ju just, jag ska dra igång den här podcasten. Och det är en serie som liksom, vi kör, kör tre avsnitt först och så får vi se hur det går. Och sen fortsätter jag. Men mm. som jag sa till dig nu innan vi har pratat, vi har pratat ett par gånger. Att jag har ju, jag känner att min radioröst är ju inte den liksom bästa och jag är inte så... Ja, oh, men jag, ska, jag tycker att du har ganska bra råvara. Jag är verkligen ärlig. Jag tycker att du har en ganska behaglig röst. Jag har ju en ganska hemsk röst i jag, fick, jag i kornalistförskolan. Då fick jag verkligen höra att, att jag kommer aldrig kunna jobba med radio på det sättet jag pratar. För att man hör inte vad jag säger överhuvudtaget. Det går för fort och det är för otydligt och sluddrigt och sådär. Så där, att jag, jag har verkligen inget givet självförtroende kring min röst. Men efter ett tag så bestämde jag mig bara för att skita i det. Så tänkte jag, fattar de inte för att de fanns stänga av då? Så, så, så körde jag bara på. Jag tror du vad jag ska göra det också. Jag tycker att det var bra då, var är det? Är att man är så självkritisk? För allting jag lyssnar på på mig själv liksom. Ja, men vad fan säger jag där? Ja, men det, det hör till. Du ska inte lyssna för så mycket på dig själv. Jag lyssnar aldrig på mig själv. Ja, du kanske har rätt. Och sen är det, vad är en podcast? Jag kommer bara ihåg, det kommer de här första iPods som kom ut. Alltså de här fina med skärm och färg och allting Mm. Då kommer jag bara på, ihåg att det fanns liksom film det fanns bilder, det fanns musik. Och så fanns det en mapp som hette podcast. Och jag visste inte vad det var. Det var alltid tomt och jag visste ingenting om det. Och mm. jag har inte vetat om någonting förrän ni, liksom, ni. Det var ju du och Felix som på något sätt tog det och försvenskade det och introducerade det här i Sverige. Va? Ja, det, ja, det fanns det givetvis några före oss också. Men jag tror att vi var de första som liksom slog igenom på något sätt. Ja, men visst, hur, hur, visste, alltså, hur tydligt visste ni vad det var? Och hur fick ni tanke? Äh, jag lyssnade på en, en brittisk komiker som heter Russell Brand. Hade en radioshow. Nu är han i Skådes i USA mer än vad han är komiker egentligen. Men han hade en radioshow i England eh, för tre, fyra år sedan. Som de la ut i nedklippt version som en podcast. Som jag laddade ner och tyckte att det var jävligt... Eh, det var ett jävligt smidigt sätt. Att, det var egentligen bara ett radioprogram som, som distribuerades på ett annat sätt. Men jag tyckte det var jävligt bra. Och då så var det jag som sa till Filip att fan ska vi prova det där det är liksom inte så mycket vad har vi förlorat på det vi kan ju testa liksom och skönt att slippa göra någonting med några tydliga ramar utan bara babbla på så så började det egentligen men jag hade ingen aning och det var egentligen ingen podcast utan det var egentligen ett radioprogram som bara kallades för podcast men... som, han, som han hade. Men ingen av er visste supertydligt vad det var för de första avsnitten så säger ni ju podcast hela tiden. Ja, men det kan man väl säga om man vill också. Eh, nu, har blivit, nu har det blivit någon slags liksom, konsensus att det heter podcast i Sverige. Ja. Men jag tror att eh, men vi har ju det amerikanska i oss. Och Amerika, wannabe-grejen så att vi leder väl kvar i podcast ganska länge. Mm. Men lyssnar du på radio annars eller är det bara podcast du kör på? Jag lyssnar aldrig på någonsin på radio nästan. Det är, P3 är ju för gammal för. Och kommersiell radio går inte att lyssna på. För det är alldeles för mycket reklam och musik. Så att det är, det är bara, och därför tycker jag att podcasten är så, jävla bra, det är så jävla bra medium. För att du kan ha med stoppa in lurarna i öronen. Och du kan göra annat. Du kan köra bil. Du kan liksom ta dig fram på stan. Och ändå få dig någonting till livs. Det är en jävligt bra grej. Liksom, som är bättre än tv på många sätt. För det blir intimare du det blir personligare och sådär så jag tycker det jag älskar podcaster vilka är dina favoriter vad lyssnar du på ja, men jag lyssnar ganska mycket på amerikanska jag försöker det blir lite incestuöst om man bara lyssnar på svenska jag tycker det blir ganska tråkigt så att, och då blir liksom lite gegget om man bara refererar till varandra och sådär har ah, du har lite svårt för det svenska då, eller? Som Nej, det har, jag, det har jag liksom inte. Men alltså, så här, det, det är att jag Jag så ju på podcast. Jag känner Alex. Alex och Sigge lyssnar ju på. Jag lyssnar på Värvet också, såklart. Men det, det, det är ju liksom, för att jag är personligt intresserad av dem också. Som, för att de är polare. Ah. Jag, jag, jag, jag försöker, istället för att rota för mycket i den svenska podcastmiljön så tycker jag att det blir lite... Det kan bli lite incestuöst att bara lyssna på svenska. Det är skönt att bara få någonting helt annat också. Mm. Hur mycket skiljer sig de, de amerikanska och svenska, mot varandra? Ja, men det som är... Det lustiga med svenska... Det var, jag läste en artikel om det, där. det är nästan bara i Sverige som det här fenomenet två människor som bara sitter och snackar skit finns. Det är ganska ovanligt internationellt sett. Det är nästan alltid är så här, intervjuer och, och, och, och mer reportage och sånt. Och jag vet inte om det berodde på att jag och Filip började och satte någon slags standard med det här att det är två kompisar som sitter och gaggar bara. Och det är därför det har kommit så många sådana jag vet inte, men det är, väldigt, det är så det är väldigt 9 av 10 i Sverige ser ut så nästan Och det förstår jag För det är kul att göra Och det behövs ju, det behövs ju inte så mycket teknik eller förberedelse Men, men jag, det är därför jag kanske, Eftersom jag själv ägnar mig åt bara Kompisar som gaggar med varandra-stilen Så tycker jag om då Lyssna liksom på amerikanska som är lite mer Intervjubetonade eller liksom reportageorienterade Så det, aha, det är mer förberett Och liksom, lite mer strukturerat i de amerikanska ja, Lite, men inte svin mycket heller jag har inte hört, jag har lyssnat på din och Fredrik lite För ni har ju, som du säger, ni vet ju knappt innan ni börjar sända Vad ni ska prata om Mm, på och gott och ont men, Ja Om det landar ju ofta bra. Och ja. som jag sa innan då, jag ska sända liksom en serie helt ny på det här Om du har tre tips till mig och de som vill börja med det här och, mm, Ja men det är, så det är väl, vad ska jag säga? Då? Ja. Jag vill ha tips för hur jag ska sköta mig, vara Ja, men var så oduktig som möjligt tror jag allt generellt sett är det ett bra tips. Så det är väldigt lätt när man gör intervjuer i början och sådär att man tänker att nu ska ställa frågor som inte uppfattas som dumma. Och därmed så klara man... Det är lite som svenska fotbollsspelare svarar på frågor efter matcher. att De svarar på ett sätt som inte kan uppfattas som dumt eller stötande. Men det gör att det är det enda de går efter så blir det ganska slätrycket. Och jag har gjort ganska många intervjuer när folk... Du vet de ställer frågor som egentligen går att googla fram svaret till. Liksom, var är du född? Hur gammal är du? Då tänker de att det är väl en vettig fråga. Det kan han inte tycka är dumt. Eller det kan inte lyssnarna tycka är dumt. Nej men de kanske inte tycker att det är så intressant heller. Så ta liksom, gå mer. Men som exempelvis som du har gjort nu med att rota i telefonen. Eller så här. Försök att vara inte så duktig. Utan försök vara mer oförutsägbar. Det är väl ett tips. Jättebra tips jag ska bli bättre under programmets gång och seriens gång Och jag tackar dig jättemycket för att du ville ställa upp det här Trots många om och men Ja men herregud, Det är jag som ber om ursäkt för att det har varit lite struligt Men det är lite Jag ska som sagt iväg till USA imorgon Så det har varit väldigt mycket så här: Knyta upp massa olika trådar för att hinna med allt innan man kommer hem Eller innan man åker iväg Ja det är klart Men är det något jobb eller är det privat? Ja, det är bara Bara privat Eller bara pleasure liksom Det ska bli så jävla härligt Ja får Det får så gött du är samma du lycka till med allting för fan